Pista 8 Istoria culturii și civilizației 6 roman De Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 76 Ghilimele Putem, într-adevăr, considera pe Frederic Aldoerea ca fiind primul dintre umaniști, căci dragostea sa pentru frumusețea naturii, în paranteză împărtășită la acea dată, poate numai de Francisc din Assisi sau de unii poeți de la curtea sa, închid paranteza, și extraordinara mobilitatea a intereselor sale culturale, îl fac mai apropiată de omul complet al renașterii decât de cel al evului mediu, închid ghilimele, în paranteză idem, închid paranteza. Interesele sale culturale se îndreptau în mod preeminent spre lumea cărților, de care nu se despărțea nici în cursul deselor sale deplasări de la o reședință la alta. În paranteză, biblioteca sa includea numeroase opere de știință ale autorilor clasici, frumos, miniate și legate, catalogate și sistematizate pe materii, închid paranteza. În aceste deplasări îl însoțeau și magii și astrologii săi. La curtea sa se va constitui și renumita ghilmele Școală Poetică Siciliană, închid ghilmele, în paranteză unde Iacopo da Lentini va crea forma fixă a sonetului, închid paranteza, care va însemna momentul de început al literaturii italiene, vezi notă 3. Frederic al însuși a scris și poezii, în paranteza, îi se atribuie cel puțin trei cunoscute, închid paranteza, de asemenea și fiii săi Enzo și Manfredi. Citesc notă 3. Școala pe care Dante o elogiază împreună cu Frederic al ii și curtea sa în termeni superlativi, în paranteză, de vulgarii elocventia. 1 Roman, 12, dă mic punct și o spățul. 4 Roman, 3, 10, închid paranteza. Ghilmele, școala siciliană, închid ghilmele, a iradiat și la Bologna, Pisa, Arezzo, Luca, Siena, Florența, toate orașe care întrețineau raporturi strânse cu curtea imperială. Încheiat notă 3 Dar, interesul său precumpănitor era cel pentru științe, îndeosebi pentru matematică și pentru toate științele naturale. Ghilimele, și prin acest aspect al caracterului său, Frederica II-lea se aseamănă mai mult cu contemporanii săi musulmani decât cu regii creștini. Închid ghilimele în paranteză, idem, închid paranteza. La Napoli, împăratul fondează, în paranteză, în 1224, închid paranteza, prima universitate statală și laică, total în afara oricărei influențe monastice. Izvor de științe și seminar de doctrine, închid ghilimele, ce urma să devină centrul cultural al regatului, în paranteză, și pentru a contracara influența Universității din Bolonia, închid paranteza, unde vor veni erudiți ca latinistul Anelo da Gaeta, filozofica Arnaldo Catalano, juriști ca Benedetto di Cernia sau Rofredo di Benevento și tot la Universitatea din Napoli se va forma și tânărul Toma din Achino. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Fondarea Universității din Napoli făcea parte din manevrele antipontificale ale împăratului. Papa Honorius al III-lea a înțeles și când Frederic al II-lea îi obligă pe supușii săi să frecventeze numai Universitatea fondată de el, nu ezită să excomunice noul oraș universitar. În paranteză, același Honorius. Al treilea, după ce se proclamase ghilmele protector, închid ghilmele al Universității din Paris, primele sale dispoziții au fost interzicerea studiului lui Aristotel și al dreptului roman în 1215 și 1219, iar în 1225 s-a ordone ca de diviziune nature a lui Scotus Ariugena să fie arsă pe rug, închid paranteza, încheiat notă 1. Ghilimele, dorim ca în regatul nostru mulți să devină pregătiți pentru a-și potoli setea de știință și de răspândire a învățăturilor. Închid ghilimele, scrie împăratul în decretul de fondare a noii universități. Gilmele. pentru aceasta hotărâm ca în prea plăcutul oraș Napoli să fie predate artele și studiile care să reglementeze orice profesiune pentru ca cei doi răitori să învețe în regatul nostru să afle acolo tot ce le este trebuitor pentru a-și mulțumi râvna și să nu mai fie siliți, să cutreiere și să se milogească prin locuri străine în căutarea științei, Închid Gilmele. și adresându-se magiștrilor, ghilimele, învățați vrednici de cea mai înaltă laudă închid ghilimele, pe care îi chema să predea. Ghilimele, dăruiți-vă așadar cu bunăvoință și plăcere în dorite de școlari, cărora le orânduim ca loc de ședere acest oraș unde toate cele trebuincioase se află din belșug, unde să găsească locuințe încăpătoare, unde vor fi bine primiți și unde sunt lesnicioase transporturile pe uscat și pe care, ca să le aducă oamenilor tot de ceea ce au lipsă, închid ghilimele. Și... După ce ordonă guvernatorilor provinciilor să aducă la cunoștință tuturor că nimeni nu va putea ieși din regat pentru a studia la alte universități, iar cei plecați vor trebui să se reîntoarcă în cel mai scurt timp, textul decretului continuă specificând în detaliu și condițiile de viață asigurate studenților. Vezi notă 2. Citesc notă 2. La Universitatea din Napoli se vor găsi magistri și doctori pentru orice disciplină. Studenții de oriunde ar proveni vor putea rămâne aici oricât și se vor putea reîntoarce când vor dori, garantându-li se protecția persoanei și bunurilor. Cele mai bune hanuri din oraș vor închiria studenților camere contra unei chirii stabilite în decret. Studenților li se vor da împrumuturi și li se vor împrumuta gratuit și cărțile de studii. Creditorii nu vor putea reclama restituirea împrumuturilor atâta timp cât studenții nu vor părăsi orașul. Ghilimele, nu statornicim nicio margine în ce privește grâul, vinul, carnea, peștele și alte cele de care au nevoie studenții, căci toate acestea se află din Belșug, în provincia Napoli și vor fi vândute studenților în aceleași condiții ca și cetățenilor orașului, putându-se încheia și contracte pentru aceasta. Închid ghilmele, încheiat nută 2. Prin fondarea Universității din Napoli, în paranteză, precum și prin alte mijloace, închid paranteza, Frederic al II-lea a difuzat instrucția și în rândurile categoriilor sociale sărace. În 1232, împăratul trimite în dar profesorilor Universității din Bolonia câteva cărți, printre acestea erau și operele de logică și fizică ale lui Aristotel pe care el pusese anume să fie traduse din arabă și greacă. Darul era însoțit de o scrisoare în care Frederic Aldoilea mărturisea că, încă de copil, fusese atrasă de domeniile culturii și că și acum, când reușea să se mai sustragă de la treburile statului, se retrăgea în biblioteca sa, între manuscrisele de toate felurile pe care le adunase și care, ghilimele, clasificate în ordine, îmbogățesc dulapurile noastre. Închid gilimele. Împăratul încuraja și subvenționa un mare grup de traducători de lucrări științifice. Unii dintre aceștia, cei mai importanți, erau de origine israelită. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Ca Iacob Anatoli din Marsilia, în paranteză, care traduce pentru împărat din Ptolemeu și Averos închid paranteza, sau Yehuda ben Salomon Cohen. Evreii dădeau o înaltă apreciere culturii lui Frederic al ii ale cărui cuvinte erau citate alături de cele ale lui Aristotel și Alexandru cel Mare, în paranteză, în oglinda bunelor purtări, un cod ebraic foarte cunoscut în acea epocă, închid paranteza, încheiat notă 1. Gilmele, acesta era un exemplu neobișnuit pentru acea epocă de lipsă de prejudecăți din partea împăratului, care bineînțeles că se dedicase și unui studiu aprofundat al credințelor și obiceiurilor iudaice. Închid Gilmele, în paranteză idem, închid paranteza. Studiile sale predilecte erau, cum spunea, matematica și științele naturale, iar una din plăcerile lui deosebite era să discute probleme de științe și filozofie cu erodiții de la curtea sa o prefigurare a curților renascentiste din următoarele secole. Leonardo Fibonacci, considerat cel mai mare matematician pe care l-a dat Occidentul creștin până în secolul al XVIII-lea, i-a dedicat celebrul său tratat Liber Quadratorum. Împăratul i-a supus spre rezolvare, în paranteză ajutat de sigur de un matematician de la curte, probabil Giovanni da Palermo, închid paranteza, câteva probleme de matematică pură. Către 1240, Frederic al ii a trimite o serie de teze științifice spre dezbatere, faimoasele așa numite Cvesitii Siciliani, unor învățați din Egipt, Siria, Irak, Yemen și Maroc. Vezi notă 2. Citesc notă 2. S-au păstrat răspunsurile lui Ibn Sabin, se scrie S-A-B apostrof i unul dintre cei mai mari oameni de știință din acel timp ai lumii islamice. În paranteză, în cele din urmă, Ibn Sabin, persecutat incontinu de coreligionarii săi pentru eterodoxie și anticonformism, s-a sinucis pentru că nu reușise să se convingă că, ghilimele, nu există un alt Dumnezeu în afară de Allah. Închid ghilimele, închid paranteza, încheiat notă 2. Gestul era de o îndrăzneală extremă. Niciodată până acum nu se întâmplase ca un suveran creștin să se angajeze în asemenea discuții cu păgânii, în paranteză, iar scandalul pe care l-a provocat a fost cu atât mai mare cu cât gestul avusese loc imediat după ce împăratul fusese excomunicat pentru a doua oară, închid paranteza. La curtea sa se afla și renumitul filozof și om de știință, astrologul său oficial Michael Scotus. Vezi notă 3, pe care împăratul îl numea, ghilimele, trei iubitul meu maestru, închid ghilimele, și căruia i-a adresat în repetate rânduri scrisori confidențiale, cerându-i să le lămurească asupra unor chestiuni de cosmologie și astronomie, structura și dimensiunile pământului, natura vulcanilor a diferitelor feluri de râuri, fluvii, mări și ape termale, în paranteză, dar și asupra, ghilimele, lumii de dincolo, închid ghilimele, și a naturii sufletului, închid paranteza. Citesc nota 3. mare are dumit punct infra capitolul Știința, paragraful consacrat astronomiei, de asemenea pentru preocupările sale de zoologie, Ibidem, încheat notă 3. Curiozitatea științifică a sa mergea uneori până la efectuarea unor experimente strani, vezi notă 1. Citesc nota 1. De pildă, odată a închis un condamnat într-un butoi pentru a constata dacă sufletul iese sau nu din trup în momentul morții fizice, Altă dată a izolat complet doi nou-născuți pentru a vedea ce limbă vor începe să vorbească sau a pus să fie spintecați doi condamnați pentru a observa personal ce efect produce somnul asupra digestiei și altele. Evident, asemenea, experimente relatate în cronica lui Salimbene, da Parma, puteau fi doar acuze inventate spre al compromite, exploatând binecunoscutele sale preocupări, ghilimele științifice. Închid ghilimele, încheiat notă 1. O altă preocupare constantă a împăratului a fost medicina, stimulând și încurajând studiile medicale, dând tot sprijinul material cercetătorilor. Vezi notă 2. Citesc notă 2. Astfel, la cererea împăratului, în paranteză care avea obiceiul să facă baie în fiecare zi, închid paranteza, magistrul Teodoros, din cercul învățaților de la curtea sa, a scris un tratat de igienă și o lucrare de dietetică. Un alt medic de la curte, Zacaria, inspirându-se din surse grecești a compus un tratat de oftalmologie. Împăratul sufera de tulburări de vedere. Adam din Cremona a scris un tratat de igienă pentru uzul soldaților și a pelerinilor, iar Pietro Deboli, se scrie d apostrof e b o l -i, i, a dedicat un poem medical despre băile termale din Puzoli, se scrie p o z z u o l i, pe care împăratul le frecventa, în paranteză și unde a pus să se construiască și un spital pentru săraci, închid paranteza, încheiat, notă, 2. Se spune că el însuși prescria remedii pentru familie și prieteni. În paranteză, British Museum posedă un asemenea manuscris atribuit lui, închid paranteza. A instituit la Salerno prima școală europeană organizată de anatomie, a reglementat exercitarea profesiunii medicale, stabilind onorariile medicilor, numărul de vizite obligatorii diurne și nocturne a bolnavilor, prevăzând și îngrijiri și tratamente gratuite pentru săraci, de asemenea a practicii farmaciștilor, în paranteză obligați să depună jurământ că vor pregăti corect medicamentele, închid paranteza pe medici, i-a supus unor controle foarte severe din partea unor inspectori imperiali, în paranteză, abaterile grave de la dispozițiile date mergând până la confiscarea averii, închid paranteza. În toate aceste preocupări, ca și în întregul său stil de viață, Frederica II-lea a manifestat o mare independență de spirit, în paranteză, adeseori e adevărat dublată și de manifestări fie de frivolitate, fie de brutalitate mergând până la cruzime, închid paranteza. Cronicarul Salim Bene, informat direct de persoane din anturajul împăratului, notează că Frederic al II-lea, ghilimele, nu credea și de puțin în Dumnezeu, închid ghilimele, iar papa Grigorie al IX-lea îl acuza categoric, în paranteză, în 1234, închid paranteza, că negase imaculata concepțiune a lui Hristos și că ar fi afirmat că lumea a fost înșelată de trei impostori, Moise, Mahomed și Isus Hristos. Ceea ce este cert documentat este interesul său constant pentru problema imortalității sufletului și, de asemenea, faptul că Frederic al II-lea nega doctrina creștină a transsubstanțierii. Figură, pagina 75 Reprezintă o ilustrație dintr-un manuscris anglosaxon din secolul X. Încheiat figură Figură, pagina 77 Reprezintă o poză Artă carolingiană Miniatură dintr-un evangheliar din 781. Biblioteca națională Paris. Încheiat figură. Ghilimele. Renașterea medievală. Închid ghilimele secolele 12 și 13. S-a ajuns astfel la cea magnifică explozie a forțelor intelectuale, spirituale, literare, artistice, cunoscută în istorie ca, ghilimele, Renașterea medievală, închid ghilimele. Un fenomen cultural de o amploare și de o importanță excepțională, decisiv pentru evoluția ulterioară a întregii culturi europene. În raport cu, ghilimele, Renașterea Carolingiană, închid ghilimele, a secolelor 8 și 9, mișcare limitată la teritoriul franc ghilimele, renașterea medievală închid ghilimele, este clar definită prin faptul că depășește aceste limite teritoriale, apare în condițiile înmulțirii centrelor monastice, în paranteză, și a apariției noilor ordine, franciscan și dominican. Închid paranteza, cu școlile lor și celelalte activități culturale, nu este opera unei dinastii și nici nu își are centru director situat la o curte imperială, iar în raport cu renașterea secolelor 14 și 16, nu este creația exclusivă ca origine și ca expresie maximă a unei singure țări, în paranteză care va fi Italia, închid paranteza. Ceea ce nu înseamnă totuși că o localizare geografică nu este esențialmente posibilă. Centrele sale originare de creație și de iradiere, în paranteză mai întâi în Occident, închid paranteza, au fost cele din Franța. Au concurat la această splendidă ghilimele renaștere medievală, închid ghilimele, atât rezultatele câștigate anterior, în paranteză, continuitatea culturală n-a fost niciodată întreruptă, închid paranteza, cât și rolul noilor factori istorici. Vezi, notă 1. Citesc notă 1. Continua prosperitatea economică a bisericii, formarea orașelor, consolidarea structurilor statale, constituirea primelor state birocratice occidentale, schimburile intelectuale sporite între țările nordice și cele mediteraniene, contactele cu civilizația și cultura Orientului apropiat, prin relațiile stabilite de replicile italiene cu Bizanțul, prin expedițiile cruciadelor, prin intensificarea raporturilor comerciale și ale celor diplomatice, prin numărul tot mai mare al pelerinilor și altele. Ankiat nota 1 Viața intelectuală a căpătat o amploare și un ritm de dezvoltare necunoscute până acum, în evul mediu, stimulată fiind și alimentată și de cantitatea de manuscrise ale operelor grecești și arabe aduse din Asia Mică, în paranteză, îndeosebi din Siria, închid paranteza, transpuse acum în limba latină de centrele de traducători din Italia, în paranteză, Sicilia, Roma, Abația, Montecasino și altele, închid paranteza, precum și din Spania, în special din Toledo. Țară în care, după recucerirea marilor orașe de substăpânirea maurilor, în paranteză Toledo în 1085, Saragosa în 1118, închid paranteza, au activat învățați veniți din multe țări occidentale. În primul rând, în perioada ghilimele renașterii medievale, închid ghilimele, limba latină a fost cultivată cu metodă și eleganță clasicii latini au fost studiați pentru valoarea lor literară intrinsecă nu doar ca o materie auxiliară în scop de exegeza textelor religioase sau ca ilustrări ca exemple pentru exercițiile gramaticale. Se scrie acum multă poezie în limba latină. Tematica, genurile și speciile cultivate sunt de o mare diversitate, de la istorie, legende, motive biblice sau fabule antice, la satiră, parodie, poeme erotice sau cântece de petrecere, de la poezie mistică, inuri tropi sau scurte poeme morale, la epitafuri, dedicație, epigrame, versuri ocazionale sau poezie gnomică, de la poeme de câteva mii de versuri până la cele de numai două distihuri iar ca formă compoziție în care versurile alternează cu proza și limba latină clasică cu limba ghilimele vulgară, închid ghilimele cu vorbirea populară. Limba latină care încă din perioada carolingiană își câștigase definitiv prestigiul de limba, prin excelența a culturii, de limbă internațională a intelectualității, atinge acum un grad de răspândire excepțională. Devine limba oficială în relațiile dintre țări, limba tuturor cancelariilor a actelor ordonanțelor, legilor și diplomelor a operațiilor comerciale, consemnate în scris a comunicării dintre oamenii bisericii limbă care încă din secolul IX se studia în școli pe baza unor texte clasice, care continua să rămână și o limbă vorbită, în paranteză în cercuri mai restrânse, firește, închid paranteza, și care va rămâne încă mult timp limba intelectualilor din Occident. În paranteză, chiar și după secole de categorică afirmare a limbilor și literaturilor naționale, în 1570, din totalul cărților imprimate, 70% erau scrise în limba latină. În secolul XVIII, procentul acestora față de cărțile publicate în limbi naționale era încă de 28%, închid paranteza. Ghilimele Renașterea medievală, închid ghilimele, a înregistrat progrese decisive în toate domeniile culturii. Vezi notă 1. Citesc notă 1. v mare, punct infra, capitolele dedicate fiecăruia din aceste domenii, știința, filozofia, arta, literatura, teatrul, muzica. Încheiat notă 1. Dreptul roman a devenit acum obiect de studiu realmente științific, metodic și aprofundat în cadrul unor adevărate școli juridice superioare. Știința și filozofia greacă încep să fie cunoscute și larg difuzate grație traducătorilor și comentatorilor arabi și creștini. În filozofia apar mari gânditori originali, în cadrul sau în afara diverselor direcții ale școlasticii. Genul istoriografiei Realizează progrese notabile în direcția unor forme mature. Sub influența clasicilor latini, în paranteză și uneori cu tendința de a imita închid paranteza, se scrie acum enorm de multă poezie originală în limba latină. Adeseori o latină populară impură, ghilimele medievală, închid ghilimele și cu îndrăznețe inovații prozodice. Materiilor învățământului ciclurilor trivium și quadrivium li se adaugă discipline noi matematica, dreptul, medicina, științele, naturii, cele predate printr-o îndelungată tradiție, fiind acum mult îmbogățite cu noi elemente și studiate mai aprofundat. Odată cu înființarea primelor universități, instituția culturală cea mai caracteristică a evului mediu, învățământul superior capătă un profil propriu, bine definit, cu un rol foarte important și în viața socială. Creația literară în limbi ghilimele vulgare, închid ghilimele naționale, ia un extraordinar avânt. Genul epic al cântecelor, ghilimele de gesta, închid în primul rând, este perioada în care sunt redactate capodoperele genului. Cântecul lui Roland, cântecul Nipelungilor, cântecul Cidului. Alături de o bogată producție de poezie religioasă, Laudes se afirmă la un înalt nivel de artă, lirica trubadurilor a truverilor a mine Sengerilor se scrie M I N, -n S A 2 puncte N G R liniuță I R. În timp ce în mediile universitare și în general ale orașelor, ghilimele goliarzi închid ghilimele, cultivă o foarte originală poezie în tonuri esențialmente burgheze și preeminent satirică. Aceleași tonalități sunt perceptibile în genul narativ al fablioxurilor. Se scrie F A B L I A U X liniuță, urii lor mai scurte ca și al ciclului mai complex al romanului lui Renar. În domeniul teatrului se constituie acum drama liturgică, a ghilimele miracolelor, închid ghilimele, precum și într-o formă incipientă teatrul comic. În arhitectură și sculptură stilul romanic își realizează ultimele capodopere, făcând loc celui mare stil care a dominat arta evului mediu, stilul gotic. Ghilmele, într-unul din domeniile de știință aplicată secolului al XII-lea, a excelat impunându-se asupra tuturor celorlalte secole ale evului mediu în arhitectură. Aceasta nu se întemeia pe tratate antice, deși Vitruvius era tradus și rezumat, ci pe tradiție și pe practicile artei construcției. În istoria arhitecturii secolului al XII-lea apare ca perioada de culme a romanicului și de început a goticului. Acesta, din urmă, nu s-a afirmat numai ca o înaltă culme a unei gândiri artistice, ce a fost și rezultatul unui imens efort de inginerie prin calculul maselor și al spre înălțime, prin folosirea expertă a materialelor, prin echilibrul și armonia ansamblului. Închid ghilimele, vezi notă 1. Citesc notă 1. mare H mare. Haskins. Se scrie H A S K I N S. Ghilimele. Din nefericire pentru noi, aceste cunoștințe n-au fost adunate într-un manual de inginerie, ce au rămas limitate la practică, încât nu posedăm nicio sursă de informație. Numai cu Vilar de Onecurt se scrie h o n, -N e c o u t Vom putea conta pe desene și schițe, dar după el, din nou va trebui să așteptăm mult timp și să ne mulțumim cu opera gata realizată. Închid ghilimele, în paranteză idem, închid paranteza, încheiat notă 1. Figură pagina 83. Reprezintă o poză. Splendida sculptură în fildeș a călugărului Totilo. În paranteză 895-912. închid paranteza. Biblioteca mănăstirii Smaretimic punct Gal, Artă Otoniană. Încheat figură. Centrele culturale în starea generală de ignoranță a timpului, mănăstirile erau și centre de viață culturală. Pe ansamblu, însă, numărul celor care puteau fi considerate adevărate centre de cultură era mic, iar în cursul secolelor 12 XII și 13, activitatea lor culturală, chiar și a celor odinioară mai active, era în declin. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Pentru secolul al XII-lea, lucrarea folosită în principal în cele ce urmează este cartea clasică, rămasă până azi fundamentală a lui g.h.huskins, în paranteză v.bibliografia, închid paranteza, încheiat notă 1. Aceasta s-a datorat însemnatelor mutații petrecute în sfera vieții social-economice și mai ales dezvoltării orașelor, mediul în care au apărut și au activat intens noile ordine călugărești, cel al franciscanilor și cel al dominicanilor, al căror rol în viața culturală a Occidentului medieval nu poate fi îndeajuns subliniat. În întreaga viață monastică din Occident prevala chilimele, regula închid ghilimele lui Benedict din Norcia. Dar această ghilimele regulă, închid ghilimele, care prevedea pentru cântul coral al slujbelor religioase, precum și pentru studiul textelor biblice sau ale părinților bisericii, un program obligator de 9-12 ore zilnic, nu lăsa lugărilor timp liber și pentru o altă lectură. Ghilimele regula, închid gilimele, Benedictină, nu prevedea nici înființarea de școli, nici scriptoria pentru copierea de texte, în paranteză chiar dacă în realitate și în mănăstirile benedictine funcționau atât școli cât și scriptoria, închid paranteza. În mănăstiri predarea gilimele artelor liberale, închid gilimele, nu figura pe primul plan, iar când figura, nu toate aceste șapte discipline erau predate. Mănăstirile aveau biblioteci, în paranteză. De regulă texte biblice, teologice și de uz liturgic, închid paranteza, aveau școli în care novicii învățau cititul, scrisul, în paranteză nu totdeauna, închid paranteza, și, mai rar socotitul, aveau o arhivă în care se păstrau diverse scripte, acte de proprietate, de donație, de cadastru, registre de născuți, căsătoriți și decedați, un calendar în care erau mereu adăugate numele noilor beatificați, tabele cu data Paștelor pentru fiecare an.